7131 Dari alasnya Abdullah bin Abbas Annal Nabi Allah an an Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, Kana yadu'ubihinna inda al-karbi La ilaha illallahu Al-azimul halimu La ilaha illallah rabbul arsil azim la ilaha illallah rabbul samawati Dalam subhanallah wa rabbil ardi wa rabbul ardi wa arsil karim seberapa lafadznya ada sebagaimana lafadznya ada wa al ardi wa arsil karim ini yang terakhir dari Nizazah bin Bas Bahasanya Harus tadi Dinamai dengan doa ul ibadah Yang mana bahasanya Doa ul ibadah Doa al mas'ala Doa ul ibadah Doa ul ibadah Doa al mas'alati Dan perlu diingat sering kita sebutkan bahwasanya dilalatul lafat. menurut mutakalimin ada tiga dilala dilala apa saja dilalatul mutawabakah wadilalatul tadamun wadilalatul iltizam ya kan dan yang diinginkan di sini adalah dilalabil tadammun fil ladama dalalatul lafadz ala juz'i ma wud'a adapun dilatul iltizam dilalatul lafadz ala khariji ma disebutkan Wa la ilaha illallahul azimul alhalimu Wa sana'ullahi min du'ai ibadatin Ini seharusnya bukan ibadin Salah ibadatin Istalzimu kama yakulu ba'dhum du'a al-mas'alati Lianna'u innama qala dhalikal muslimu Yartu sawaballahi wa yuridu fadlahu subhanahu wa ta'ala La ilaha illallahul azimul halim Min dilalatil iltizam Masuk dalam doa al-mas'alah Kenapa? Karena lafadnya bukan lafad doa Tapi lafad sana Lafad pujian Maka dikatakan Dilalatul lafdi ala khawarisi mawudi alahu La ilaha illallahul azimul halim Secara lafadznya Bukan Tolap Bukan permintaan Tapi pujian Tapi ya kan, Pujiannya menuntut Permintaan Maka dikatakan Yastalzimu kamayakulu baktum doa almas Karena seorang muslim melakukan itu, mengucapkan itu, mengharap dengan ucapannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Maka perlu diingat bahwasanya doa itu ada doaul mas'alah dan doaul ibadah. Di dua kemarin. Mana kemarin? Ayat 627. Perhatikan Qola bin Bass rahimallahu taala wasawabu annahu doaun li anna doa'a kismani Ini sebagai bentuk Pantahan terhadap kalamnya Ibunda Hajar juga kalamnya siapa Al-Aini juga kalamnya siapa Al-Khairmani tiga dari kalangan alul -il ilm yang mereka mengatakan ada dikurun watahlilun walaysa bidu'aain. Ibn Hazm mengatakan wah mukadimah tu doa. Pakutli kod doa wah lagi bukti barat karena mukadimah. Jenggalkan sana ini pujian ini sebagai doa karena ditinjau dari sisi sebagai mukadimah doa. Atau doa juga Zakah atau awa, awid tu awa ayaton. Zakar an liranahu, awa ayaton dikrun, awdul ayaton dikrun. Lihat lagi nau khusn, am Jelas yang diinginkan oleh mereka dari kalangan alul ilm untuk menafikan secara penggunaan lafadnya ini bukan doa tapi dibagi oleh alulim yang lain diantaranya adalah Ibn Temi ya, yang telah kita sebutkan rujukannya diantaranya adalah kitab al Ubudiyah, karya beliau yang ditunggil oleh banyak alulim setelah beliau diantaranya adalah sahabat di sini walaupun tidak sebutkan marojeknya tapi ke sana arahnya ke kalamnya Ibn Temi ya. doa itu ada dua bagian Doa itu ada dua bagian, doa du ibadatin wa doa masalatin. Fa la magfirli warhamni. Wala hadzalika adatu au masalatin. Wala ilaha illallah subhanahu wa alhamdulillah, baiklah doa ibadatin. Baik. dari situ apa? Doa terbagi menjadi apa? Doa sebab itu mungkin yang belum pernah mendengarkan Ini mungkin pertama kali didengar Dan yang lain Dari kalangan kita Sering dilewati masalah ini Ada pun untuk mengetahui Rusukannya ke mana dari kalamnya 7-8 ini Ke kalamnya Alhamdulillah yang lain diantaranya Ibn Taymi Ya Rahmatullah Taib Perhatikan kalau Rahimullah Taala wa Amma doa ulmasalati, fawwadhi fi syarikh su'al Di sini diturunkan oleh Beliau ada pun doa masala, doa permintaan adalah doa yang di dalamnya ada syarikh su'al permintaan yang sangat jelas dengan lafadz permintaan seperti ditandakan di sini Allahumma gafirli. Ya Allah ampunilah aku. Allahummarhamni ya Allah, rahmatilah aku. Sayangilah aku. Wa ga sari wa ada adan sarih su'alita da man du'al ibadah. Nah. Ya ta da man dilalat tanda mula atau dilalatul lafzi alad su'i ma hu di'alahu. Dilalatul lafzi alad su'i ma hu Itu namanya dilalatut da'mun. Ah. Lianau yaqulallahu marhamallahu maghfirli, itadman wasfa rabbibil maghfirah. Allah maghfirli mengandung memberikan sifat mensifati rabb-nya dengan pengampunan. Mengapa dikatakan doaul ibadah? Jadi kita bilang Allah maghfir li Ini juga termasuk Doa ul ibadah Doa ul masalah juga mengandung doa ul ibadah Kenapa? Karena mengandung Mensifati Rabnya dengan maghbir Dengan pengampunan Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya Kalau kita mengatakan Allah memiliki sifat Al maghbir Yang layak dengan keagungan Allah Berarti telah kita mengibadai Allah Kita telah mengibadai Allah Allah marhamni wasfara wasfara wasfara rabbahu birahmah. Allah marhamni ini yang berdoa ini wasfara rabbahu birahmah. Ia telah mensifati rabb dengan rahmat. Itu termasuk ibadah. Wa hadza san'una lillah fa yakunu ibadatin. Pujian atas Allah maka masuk dalam Perkara yang disebut dengan doa ibadatin doa ibadah. Jadi kita berdoa dengan Allah Marhamni, saja termasuk ibadah. Jadi kita kepada Allah. Nah. Jadi doa kita kepada Allah dengan doa permintaan termasuk ibadah kita kepada Allah Swt. Di antaranya mensifati kita dengan sifat rahmah. Kemudian Wa la ilaha illallahul azimul halim ya kan? Kalimat ini Dia adalah tanah pujian atas Allah Memuji Allah dari Min doa ibadatin Termasuk dari doa ibadah Yastaljimu mengandung Doa ibadah ini mengandung sebagaimana mana sebagian mereka berkata Mengandung doa almasalah. Doa permintaan walaupun kita mengucapkan la ilaha illallahul alazimul halim kenapa? Kata masuk doa permintaan, karena dikatakan lian nahul lian anna, lian no inna makalah dalik. Hanya saja seseorang tadi seorang Muslim berkata dengan ucapan la ilaha illallahul alazimul halim. Ucapan ini, ucapan seorang Muslim yarju dia mengharap sawaballah ta'ala dari Allah. Majuri itu dan menginginkan dengan kalimat tadi la ilaha illallahul adhimul halim menginginkan karunia-Nya Allah subhanahu wa taala kan tak kemarin tadi ke tahu anak-anak dulu -anak, tolong di fawama masing-masing ah saat pergi ke sana ke bahana madrasah iya enggak nanti ngobrol masing-masing Tapi perhatikan, al hadis berakam sabal warba miawat dan wasalasin. Kalau lima berulang kata al an abihi, ane bni abi nu'min atau abi nu'min. Sekun sek uh, sekka uh, kabisah. Anak Abu Sa'idin Al Khudri An Nuqalah ibu itu ialah ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biduai bah, biduai batin. Tak usah mahabai naar baatin. Bila dari Abu Sa'idin Al Khudri tolah Anhu, bahasanya beliau mengatakan ada kiriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berupa apa? Duhaibah. Duhaibahnya apa? Apa bangusin? Duhaibah. Baparis? Oh lalang. Jelas ini adalah bentuk serdakoh. Pasang emas. Duhaibah. Sepotong emas gitu. Allah alam nanti tarik tadi sarahnya. Pokok sama dengan arba'atin maka beliau membagi duhaiba ini diantara 4 orang. Inglantuk al hadits anis aku nasr haditsanah abdul razak sufyan Anabi ane bni abinoumin. Anabi saidin al kudriyil talaa anhu alnaqala ba'ata aliun. Bawa fil yaman. Fil yaman. Sama dengan wawal fil yaman sama saja, dored. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biduah ibatin fitur batihah. Ada sini, bahasanya yang mengirim duah ibatin kepada Nabi adalah Ali, Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi wali di yaman waktu itu, Amir di yaman. Mengirim bela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitur Batia yakni apa? Dari bumi Yaman. Fa qasamaha bainal Aqra Habisin al-Handali thumma hadhi bani Mutashiin. Kedua. Wa baina unay unaynata bani Patrin al-Fazari wa al Qamata bani Ulasata al-Amiri. Thumma hadhi bani Kilabin wa baina Zaidin al-Khaili at-Ta'i tuma hadibani nabahana Ini empat kelompok tadi yang di peribadian dua tadi yang dikirim oleh Ali dari Yaman Fataghayya Quraisyun wal Ansar maka keadaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ternyata apa menjadikan marah orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansar Quraisy dari Mekah Para mualjirin dan ansor dari penduduk Madinah asli. faqalu mereka dari kalangan kuaras dan ansor berkata, yuk, tihi sona tidak alin nasut wajaduna. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi, memberikan tadi sedekah tadi kepada sonatid pembesar-pembesar alun nasut. Sedangkan kita yang yang paling dekat kepada beliau dari kalangan quras dan anshar malah tidak diberi ya ada yang ditinggalkan kami. Kalau berkata Nabi SAW, alaihi inna ma atalafuhum aku memberi mereka dan kalian enggak saya enggak kami enggak saya beri aku memberi apa? Tujuan saya dorok ta'alif. Apa ta itu itu? Mengambil hati mereka supaya senang dengan Islam. Mengambil hati mereka para orang tadi yang dikasi Jangan kuras dan ansor dari beri supaya hati mereka lunak dan senang kepada Islam. Faqbalaruzulungo irulaina ini natiuljabin. Maka tiba-tiba datanglah seseorang. Goirulaina ini matanya cekung. kedua matanya sekung. Natiuljabin ini, jidatnya nonjol ke depan, tasulahnya singgutnya tebel musriful wasanata ini nah ini kedua apa ini namanya ini tulang pipinya menonjol ke depan mahlukul Ras gundul kepalanya botak. faqala ya muhammadu maka orang tadi langsung berkata wahai muhammad ittaqillah takutlah engkau kepada Allah wahai muhammad ha. kenapa? karena Empat kelompok tadi kamu kasih, sementara Quresh dan Ansar tidak kamu kasih. Bukanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermenyuti Allah, bermenyuti Allah itu asal Maka benda siapa yang mentaati Allah, apabila saya bermaksud kepada Allah, siapa yang mentaati maka siapa yang mentaati Allah, apabila aku bermaksud kepada Allah, kalau kamu berkata kepada saya ittakilla. Kemudian Rasulullah menyebutkan manuni Ala alil arq walatak manuni Allah berikan amanah kepada aku. Aku diberikan menjadi dipercaya oleh Allah untuk berduduk bumi. Sementara kalian tidak mengambil aku sebagai orang yang memiliki amanah. Artinya orang tadi tidak terima dengan pembagian yang Rasulullah lakukan. Kesempatan orang-orang Quresh marah. Orang ini mencari apa? Kesempatan sehingga tidak Nabi dengan ucapan. Ya Muhammad itaqillah. Maka seorang dari kaum dari-dari para sahabat Nabi meminta. Supaya orang ini dibunuh. Artinya... Ada seorang yang ingin membunuh orang yang tadi mengomentari Nabi dengan ucapan itakillah ya Muhammad, ya Muhammad itu Urahu Khalidah bin Al Walid, Urahu bukan Arahu, Urahu Adunuhu Ram dari Rasul yang tadi tanya, Rasul yang meminta kepada Nabi supaya dibolehkan membunuh orang tadi, ya kan? Urahu, aku punya. Anggapan nampaknya itu adalah Khalid benul Walid yang meminta supaya dia juga membunuh orang tadi. Fa Nabi sallallahu maka beliau sallallahu alaihi larang jangan dibunuh. Falamma walamma kata kala orang tadi sudah pergi. Ya kan? Yang sifatnya bahkan dua matanya cekung. Sidatnya menonjol. Jenggotnya tebal. Pedihat tulang pipinya menonjol kepalanya botak. Setelah orang itu pergi, wala pergi. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Inna min di di iha da kaum anak Al Quran. La yuzaw bi zuhana Inna min di Sesungguhnya dari apa keturunannya orang ini ada kaum yang mereka itu membaca Al-Qur'an tapi enggak sampai ke tenggorokan mereka. Di mulutnya saja enggak sampai ke hati. semua di mulut enggak sampai ke hati. Yang ruku' namun Islam, muruqu sahmi Ya kan? Keturunan orang keturunannya orang tadi yang ruku'un keluar dari Islam seperti lepasnya apa? Anak anak dari sasaran. Ramiyah adalah sasaran. Yak turun Alul mereka membunuh Alul Islam. Wajadau na Alul Awasan membiarkan Alul Awasan. Jadi penyembah berhala dibiarkan hidup. Kalau Muslimin dibunuh. Lainnya daripada hukum laktulan, hukum adin. Jika aku mendapati mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sungguhkan kubunuh mereka. Ya kan? Seperti pembunuhan terhadap kaum Aad. Orang alam tahu seperti maknanya. Ingat yang orang tadi adalah berpenampilan sangar. Rasulun gairul 'ainaini, bermata saya cekung. Naatil jabin jidatnya menonjol ke depan hadsul hiyah ya, tebal kedua tulang pipinya menonjol mahlukul ra's kepalanya bu, botak ini orang yang berpenampilan sangar ada sangar sangar gitu eh hmm? sangar yo ayo bukan sangar Ayah. dia berkata ya muhammadu attaqilla nah ya. <tuh> Bertertika di sini, ya wah. Sahih dari hadis ini kenapa ditetangkan dalam bab ini? Bab masalah ketinggalan harusnya ini apa? Dalam labatnya, ah, ha? labatnya yang mana? Al ala tak wa ana aminu manfis sama. Ala ta'manu ni wa ana aminu man fis sama di sini Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Jadi Allah berada di atas arsy. Nah, itu. Allah berada di atas arsy. Ini sahih dari hadis ini ketika datangkan oleh beliau di sini oleh Al-Imam Bukhari taala. Ada Manshur Tazang hadis ini Dibawakan oleh Syaikh bin Bas dengan kalam yang sangat Berfaedah bagi kita semuanya Bisa menghibur diri kita Kenapa? Karena tentunya Ahlo sunnah yang pertama kali secara umum Orang yang paling pertama kali Orang yang tidak di Sikapi dengan sikap yang jujur Oleh manusia yang ada di sekitar mereka Al-Sunnah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada kaum Muslimin, tapi mereka harusnya paling pertama kali yang ditera oleh kaum Muslim sebelum yang lain. Ini bertitikkan dalamnya Sahihin bahaswa dat dalilun ala anak hadan layas selamuk. Amin. Itiradinas. Dan ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya seseorang tidak akan lep, tidak akan selamat dari Kritikannya manusia Dari tentangannya manusia Jadi tidak ada seorang pun yang selamat dari Tentangan dari manusia Maka kalau itu berarti Seorang yang Berpegang dengan kebenaran Orang yang paling pertama kali ditentang oleh banyak manusia Dan ini perkara yang tidak bisa dipungkiri Fakta yang membicarakan Membuktikan tentang wujudnya Permasalahan ini Tidak ada seorang pun Yang akan selamat dari pertentangan manusia Jangan dikira kemudian seorang itu mau Adem ayam gemaripallah Jinawi Enak saja di mana mana enggak mungkin Kalau Rasulullah SAW Bermani yaslam, ya selamu batal dalik Apabila Rasulullah SAW Tidak selamat dari tentangan orang yang menentang Maka siapa yang mau selamat dari pertentangan manusia setelah itu, tidak ada, tidak ada. Fawajta ada alisutrasalam, wakasama abainahum al arba'ata, al arba'. Lihat Allah Fauz malalisalam, Nabi Sallallahu alaihi wasallam beristihat. Ini juga kalimat penting kalimat ini. Bolehkah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beristihat? Ini ada khilaf, tapi yang benar adalah boleh. Boleh beliau itu beristihat dalam ketika beliau membawa risalah ini. <tuh> risalah Islam. <tuh> tapi ketika salah istihatnya diluruskan oleh Allah dari atas. Tidak dibiarkan salah. Lain dengan manusia selain Rasul SAW kadang beristihat, tapi tidak ada jaminan untuk diluruskan dari kesalahannya. <tuh> Adapun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beristiadat dan salah maka diluruskan. Ayo perhatikan. Taib, larong ini dulanan disukuneh, larong ini disukuneh. Berumur nih, taib. Maka beliau membagi duhaibatadi kepada empat orang Di antara mereka dari kalangan najat, najat itu kalau sekarang diriat, najat itu. Kalau sekarang dinamai riyat namanya nadh. Atau agak lebih keluar sedikit dari riyat sekitar 100an kilo. Kalau sekarang mungkin tidak masuk semuanya. Karena sudah melebar ibu kota Saudi Arabia. Inna Allah lil muallafati haqqan. Al muallafatu qulubuhum Janganlah wakon fibatul mal wabid zakat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristiad membagi dua ibadat ini yang dikirim oleh Ali dari Yaumanul Kalaanhu dibagi untuk empat di kalangan mereka jadi orang-orang najis. Kenapa? Karena Allah menjadikan harta sodako itu, ya kan? Fibatul mal dalam zakat di di antaranya apa? Orang yang diambil hatinya memiliki hak. Engkau diberi. Shallallahu alaihi Fi baitul mal wa fit zakat. Allah menjadikan untuk mereka yang dikatakan al-mu'allafatul lubum, artinya yang diambil, artinya dilumlakan nantinya dengan harta. Dan semisalnya mereka diberi hak dalam harta yang disebut dengan baitul mal dan dalam zakat. Ini zakat ini bisa dibagi ke sana kepada di antaranya adalah al-mu'allafu al-mu'allafakulu pulubhum orang yang diambil hatinya. Mudah-mudahan dengan cara itu dia akan membawa kaumnya masuk Islam. Ini zakatul mal. Kalau zakat apa? Zakat fitrah tidak. Zakat fitrah khusus bagi para fukorok dan masakin tok. Tidak boleh dibagi kepada delapan asnaf, delapan golongan. Kalau jakat apa? Jakat fitrah. Semua untuk kaum muslimin dari kalangan fukorok to. Itu yang rasih. Rasulullah <tinyurasi> SAW kane talabu ru'asa arab Ru'asa al-arab wasuyukohum wa kibarohum. Terus salam-salam dulu ya Taalab mengambil hatinya para pembesar orang Arab Syuks juga termasuk para pembesar Kibar sama saja orang-orang yang memiliki pengaruh di kaumnya diambil hatinya dengan cara diberi harta dari harta yang di situ adalah termasuk baitul mal dan ini seorang imam boleh beristihat dengan dalil ini. La'anna wada hadallahu fihim umaman katsiratan. Karena mereka dari kalangan ruwasa tadi para pembesar tadi. Abidullah menyebut mereka, maka Allah menyebut mereka, menyebut manusia yang sangat banyak dengan sebab para pembesar sudah masuk Islam. ya, Pak? Apa dia? Danya la matikan. Saya tadi yang keluar sana. Matikan dulu anunya. Mestinya. Taib.